Нью підвів погляд від комп'ютера і відкинувся в кріслі. Він склав руки дашком, приставивши кінчики пальців до підборіддя, уподібнившись до Конфуція, який розмірковує над глибокою філософською істиною і таємницями Всесвіту, а не до директора крамниці музичних інструментів і нот, який розмовляє з працівницею, що спізнилася. На стіні за його спиною висів великий постер гурту «Флітвуд Мак». Правий верхній куток відлип від стіни і загнувся, як собаче вухо. «Слухайте, Норо, ви мені подобаєтеся». Ніл був людиною безкривною. Любитель гітарної музики, який уже розміняв шостий десяток, схильний до дурних жартів, і вміє пристрасно грати старі пісні ділана наживо в крамниці. І я розумію, що у вас із психічним здоров'ям проблеми. Так вони у всіх. Ви розумієте, що я маю на увазі? Ну, мені значно краще, збрехала вона. Не клінічний випадок. Лікарі кажуть, ситуативна депресія. Просто в мене з'являються все нові ситуації. Але я не брала лікарняних. Окрім того випадку, коли мама... Ну, от крім того випадку. Нів зітхнув. При цьому він свистів носом. Зловісний сібемоль. Норо, скільки років ви тут працюєте вже? Дванадцять років. Вона знала це аж надто добре. Одинадцять місяців і три дні. Від і до. Це дуже довго. У мене відчуття, що ви створені для кращого. Вам уже далеко за 30. Мені 35. У вас стільки перспектив. Ви вчите людей грати на піаніно. Одну людину. Він струсив зі сфетра крихту. Ви уявляли, що так застрягнете в рідному містечку продавцем. Ну, тоді в 14, ким ви себе уявляли? У чотирнадцять – плавчинею на чемпіонаті країни вона здобула перше місце серед 14-річок з брасу і друге у плаванні вільним стилем. Вона згадала, як стояла на п'єдесталі національного змагання з плавання. І що ж сталося? Нора заплющила очі пригадала запах хлорки і відчуття розчарування на фінішних секундах. Це на мене дуже тисло. Але тиск нас і формує, робить нас із вугілля-діамантами. Вона не стала виправляти його хімічні знання. Не стала казати, що хоча і вугілля, і діамант – це форми карбону, Вугілля має забагато домішок, щоб стати діамантом, хоч як на нього тисни. Наука говорить, якщо ти від початку вугілля, вугіллям і лишишся. Мабуть, це життєвий урок. Вона сховала за вухо вугільно-чорне пасмо, що вибилося з хвоста. Що ви хочете сказати, Ніли? Іти до мрії ніколи не пізно. Але до цієї все-таки пізнувато. Ви дуже кваліфікована людина, Нора. У вас ступінь із філософії. Нора подивилася на маленьку родимку на руці. Ця родимка пройшла з нею все. І нічого не лишається на місці. Просто є родимкою. Не надто великий попит у філософів у Бентфорді, якщо я не помиляюся, Ніле. Ви вивчилися в університеті. Прожили рік у Лондоні, повернулися. У мене особливо не було вибору. Нора не хотіла, щоб мова заходила про її покійну матір, навіть і про Дена. Боніл вважав, що історія про те, як Нора за два дні відмовилася від власного весілля, це найдивовижніша історія кохання після Курта Скортні. У всіх нас є вибір, Норо. Існує така річ, як «свобода волі». Ну, якщо ви не підписані на детерміністичну модель Всесвіту. А чому так? Мені було або сюди, або в центр порятунку тварин. Тут більше платили, ну і розумієте, музика. Ви грали в гурті з братом? Було в лабіринтах, але ми насправді нікуди не виїжджали. «Ваш брат каже інше». Це захопила Нору зненацька. «Джо, звідки ви?» Він купив підсилювач «Маршал ДІСІЛ-40». «Коли?» «У п'ятницю». Він був у Бетфорді? Хіба що замість себе міг голограму прислати, як тупак? «Мабуть, приїхав у гості до Раві», – подумала Нора. Раві був найкращим другом її брата. Коли Джо закинув гітару і подався в Лондон на дурну айтішну роботу, яка йому зовсім не подобалася, Раві лишився в Бетфорді. Тепер він грав по місцевих пабах у кавербенді «Четверо зі скотобійні. «Так, це цікаво». Нора була цілком певна, що брат знав, у п'ятницю в неї вихідний. Її ця думка аж уколола зсередини. «Я тут щаслива». «Ось у тому і річ, що ні». Він мав рацію. У її душі наростала нудота. Ось от полізе назовні. Вона всміхнулася ширше. «Я хочу сказати, щаслива мати таку роботу». «Ну, задоволена нею». «Ніли, мені потрібна ця робота». «Ви хороша людина». Ви переймаєтеся світом, бездомними природою. Мені потрібна робота. Він знову сів у позу Конфуція. Вам потрібна свобода. Я не хочу свободи. Ми не є неприбутковою організацією, хоча, маю сказати, швидко на неї перетворюємося.